Vă spun bun găsit la o nouă emisiune în seara aceasta despre sexualitatea maritală. Dragii mei, iarăși, cum v-am obișnuit, avem subiecte interesante. În Seara aceasta un subiect extraordinar de important, cred eu, pentru relațiile intime în căsnicia creștină. Este vorba despre folosirea cuvintelor sau, să-i spun așa, magia cuvintelor în ceea ce înseamnă intimitatea în, în familie. O o binecuvântare pe care Dumnezeu a lăsat-o în viața noastră, faptul că putem vorbi, putem comunica, putem exprima uh, sentimente, gânduri, uh, intenții, uh, putem rosti aprecieri, putem să rostim uh, complimente, putem să spunem celuilalt cât este de important, cât este de valoros, cât este de frumos. Uh, faptul că putem să comunicăm, nu doar în viața, Publică, socială ne dă anumite avantaje, ci cred eu că este un uh, test suprem comunicarea verbală în ceea ce privește intimitatea în cuplu. Așa că vorbim în seara aceasta despre ce rol au uh, cuvintele sau cum putem să ne folosim de uh, un aspect care este la îndemâna oricui, orice bărbat, orice femeie are acces la el, este o resursă extraordinară și este o, o metodă extraordinară prin care poți să câștigi inima și încrederea celuilalt, poți să a, ajungi la o comunicare și la o comuniune extraordinar de bună cu celălalt și implicit prin cuvintele acestea să poți să atingi inima și sufletul unei alte persoane din diferențele majore dintre bărbați și femei remarcăm cel puțin în domeniul ăsta al sexualității, una care are de face și cu vorbele. La ce anume mă refer? Pentru un bărbat, ca să fie gata, să fie apt de o relație intimă, nu trebuie foarte mult. Sunt necesari puțin stimuli, sunt necesari puțin pași Însă, pentru a atinge trupul unei femei, să ajungi, să te accepte, să o atingi, să ai intimitate cu ea, este neapărat nevoie ca mai întâi să atingi mintea acelei femei. Și mintea acelei femei se poate atinge destul de ușor prin cuvinte. Nu spun aici în sensul că trebuie să manipulăm o persoană, că trebuie să profităm de anumite lucruri pe care le cunoaștem despre persoana respectivă de anumite puncte slabe pe care le are, vorbesc despre folosirea cuvintelor într-un sens constructiv, într-un sens corect, într-un sens responsabil, pentru că cuvintele sunt o resursă extraordinar de mare în ceea ce privește unitatea celor doi și comunicarea celor doi. Bineînțeles că nu comunicăm doar prin cuvinte și faptul că nu comunicăm doar prin cuvinte, ne face ca acele vorbe pe care le rostim să fie validate sau invalidate de restul comportamentului nostru, de restul semnalelor pe care le transmitem odată cu comunicarea verbală. Așa că nu putem să folosim cuvintele astea ca pe ceva magic, ca pe o vrajă pe care o facem asupra celuilalt, ci trebuie să folosim cuvinte care exprimă realitatea, care exprimă sentimente pe care le avem, pe care le deținem, care exprimă păreri pe care chiar le credem, pentru că altfel transmitem non-verbal un mesaj care nu este, nu coincide cu cel pe care îl transmitem verbal și persoana cealaltă, mai ales dacă este vorba de o femeie, va sesiza imediat falsitatea și riscăm să fim penalizați greu la capitolul acesta. M-a frapat foarte mult și m-a mi-a captat atenția și spuneam asta și în emisiunea de Miercuri la Căsătoria Merită, faptul, modul în care vorbele sau importanța pe care vorbele, cuvintele, o au în comunicarea dintre Solomon și Sunamita în Cântarea Cântărilor și faptul că cei doi folosesc cuvintele într-un mod foarte provocator, în același timp Într-un mod în care nu, are, nu au vulgaritate în ele, folosesc cuvintele într-un mod constructiv, plăcut, într-un mod incitant, dar nu într-un mod, hai să-i spunem cum se folosesc astăzi, într-un mod brutal, pornografic. Este o, o lecție pe care trebuie să o învățăm ca soți și ca soții cum să vorbim unul cu celălalt. Dacă ar fi să medităm puțin la stilul de comunicare pe care l are Solomon și Sunamita și să ne uităm în viața noastră de cuplu să vedem dacă avem un asemenea stil de comunicare, cred că destul de multe persoane, foarte multe persoane, nu pot să se identifice cu un asemenea limbaj și am întâlnit foarte multe persoane care n-ar putea să rostească asemenea cuvinte. Practic, un mic test pe care îl fac multor cupluri care vin la consiliere să citească unul altuia o anumită parte din cântarea cântărilor, îmi arată de foarte multe ori că nu există o comunicare să ajungă la nivelul la care comunica Sunamita cu Solomon, să folosească cuvintele acelea într-un mod creativ, plăcut, într-un mod, într-o îmbinare extraordinară a lor, și se, stâmb, se simt foarte stânjeniți. Fie că ascult eu, fie că n-ascult eu și ascult este doar soțul și soția acolo, se simt foarte stânjeniți să le folosească. Limbajul acesta al romantismului, care este uh, vizibil, este observabil în comunicarea dintre Solomon și Sunamita, uh, este unul care uh, ar putea să Atingă inima oricărei femei. Practic, când vorbim de uh, romantism, vorbim uh, în primul rând de vorbe. Într-adevăr, contează foarte mult și anumite gesturi romantice, cum ar fi florile pentru unul care cântă, să cânte o serenadă sau ceva. Idei originale. Apropo, aici fac o paranteză. Dacă nu le-ai cu cântatul, nu încerca să cânti. E mai bine să faci ce te pricepi. Am, am avut ocazia să asist la o... Aveam un prieten în școală, s-a gândit el să o impresioneze pe o fată, să-i cânte ceva. Avea o ureche muzicală cam la fel cu a mea, adică era undeva lângă litera A, lângă Afon și a ieșit o, o tocăniță din care omul a ieșit rușinat și e, făcut de râs de un boschetar de pe stradă care a interpretat bucata aia impecabil față de el. Așa că dacă nu vă știți cu cântatul, nu cântați, dacă nu vă știți cu spusul poeziilor, nu spuneți poezii. Faceți ce știți, ce vă pricepeți, ce, unde vă puteți exprima într-un mod natural. Spuneam că limbajul, că limbajul acesta al romantismului nu are de-a face doar cu... Um, cu flori, cu cadouri, cu lucruri de genul ăsta, ci preponderent are de a face cu cuvintele. Un bărbat și o femeie care știu să folosească cuvintele într-un mod original, într-un mod armonios, într-un mod pozitiv, constructiv, au foarte mult de câștigat în ochii celorlalți. Dacă ar fi să privim la comunicarea și am subliniat aspectul ăsta și miercuri, la comunicarea înainte și după căsătorie, vom vedea că înainte de căsătorie cuplurile comunică foarte mult, folosesc foarte multe complimente, își spun unul altuia cât sunt de frumoși, de plăcuți, de inteligenți, de... efectiv își scot în evidență unul celuilalt toate avantajele pe care le văd în viața lor. Se întâmplă ca după căsătorie, avantajele respective, deși există, să nu mai fie scoase în evidență, ci mai degrabă să îndeletnicească cu vânătoare de greșeli. Așa că este foarte, foarte neproductivă o asemenea abordare, și este ciudat ca, având la vedere, la dispoziție, o asemenea unealtă, să-i spunem unealtă, asemenea resurse, să impresionăm pe partenerul nostru, să-l apreciem, să îi facem complimente, să putem în felul acesta să uh, îi exprimăm sentimentele pe care le avem, totuși să nu folosim asemenea unealtă în sensul bun al cuvântului. Uh, știu foarte multe cupluri și uh, fiecare, mult, multe persoane au trecut prin zona aceasta de conflict în care efectiv cu gura a fost folosită nu pentru a ridica, nu pentru a îmbărbăta, nu pentru a încuraja, ci pentru a dărâma. Scriptura condamnă o asemenea folosire a cuvintelor și nu doar scriptura. Ne gândim puțin cât de mult rău facem prin cuvintele pe care le rostim și nu ar trebui rostite, când ne gândim cât de mult, facem, cât de mult rău facem dând drumul gurii la rău, la mânie să vorbească și ulterior cât de greu am putea să întoarcem o asemenea vorbă sau să reparăm o asemenea vorbă. Așa că provocarea mare este cum putem să folosim în cuplu, între soț și soție, cuvintele pentru a îmbunătăți relația. Există vreo metodă prin care să folosim cuvintele, să îmbunătățim relația? Cu siguranță există. există trebuie să existe o anumită dorință, mai mică sau mai mare, o dorință să folosești cuvintele într-un mod corect. Dacă ne învățăm să folosim cuvintele într-un mod corect, partenerul nostru de viață va fi afectat pozitiv de folosirea aceasta. Ce vreau să spun cu asta? Poate ne-am învățat sau poate am fost educați să criticăm des, să corectăm des, să folosim cuvinte care să îl trimită pe celălalt la colț, să, îl, să folosim cuvinte ca să ne apărăm, să folosim cuvinte pe post de sabie, bâtă și așa mai departe și foarte puțin folosim cuvintele pentru a rosti aprecieri și a încuraja. E bine, dragii mei, pentru femei, dar și pentru bărbați, cuvintele sunt extraordinar de importante și putem să facem extraordinar de multe cu ele. Păcat însă că nu dorim să facem binele de care suntem în stare prin folosirea cuvintelor. Și spun lucrul acesta că nu dorim pentru că îl știu pe pielea mea, îl știu din viața mea, știu când te apucă supărarea ca bărbat, că îți vine să zici sau mai degrabă îți vine să taci, ai la dispoziție, știi ce cuvinte ar trebui rostite, știi cum ar trebui să procedezi, ce cuvinte ar trebui să rostești ca să îmbunătățești situația respectivă, ca să repar situația respectivă, dar dintr-un orgoliu prost, dintr-o uh, pretenție, uh, eu știu, de mândrie, Alegem să nu rostim acele cuvinte, alegem să nu folosim gura într-un mod constructiv ca să reparăm relația. Preferăm să stăm într-o relație tensionată doar de dragul de a avea noi dreptate sau de a face pe celălalt să sufere și el cât am suferit noi. Asta este o formă de egoism, este o formă de um, răzbunare și în familie lucrurile astea dăunează extraordinar de mult. De ce dăunează? Pentru că, uitați-vă, sunt multe cupluri care au pornit cu o ceartă la o anumită distanță în viață. Știu cupluri care au pornit undeva cearta asta pe la 15 ani după căsătorie și n-au reușit să se împace până la sfârșitul vieții. De la încăpățânarea, de a nu renunța la părerea sa și, sau la jignirea care a fost adusă, s-a dus atât de departe situația asta încât au ajuns la bătrânețe și efectiv se biciuiesc unul pe altul cu cuvintele. Ori dacă ne uităm în Scriptură, dacă ne uităm la Solomon, la exemplu care îl găsim în cântarea cântărilor, vedem cu totul altceva. Vedem o folosire extraordinar de armonioasă și de constructivă a cuvintelor. O asemenea folosire, dragii mei, ne-ar aduce doar avantaje și cred că niciun bărbat și nici o femeie nu ar trebui să prisosească în folosirea acestor cuvinte. Deci, practic, ar trebui să le folosească cât de mult se poate. John Piper spunea, eu cred că romantismul autentic, ca cel pe care îl găsim în Cântarea Cântărilor, este menit să fie o realitate crescândă în orice căsnicie creștină și nu o amintire din ce în ce mai ștearsă. Sunt convins că un secret al creșterii constante a romantismului poate fi găsit în folosirea regulată a cuvintelor alese cu grijă. Noi comunicăm prin cuvinte în fiecare zi, nu e așa? În cazul multora dintre noi, Zilele ne sunt caracterizate de oferirea și primirea unor fragmente de informații, indiferent că, facem, că o facem personal sau prin intermediul unei anumite forme de tehnologie. De multe ori, succesul carierei noastre depinde de cât de bun suntem la găsirea unor cuvinte care se comunice clar, creativ și cu scop. Și lucrul acesta este foarte adevărat. Din păcate, parcă ne străduim foarte mult ca la servici, în relația cu alții să găsim cuvinte plăcute și practic când ajungem acasă dăm ceea ce avem mai slab câteodată, dăm ceea ce este mai, mai puțin important. Ok. Mergem acum spre latura intimă a vieții, spre latura sexuală a vieții, pentru că am făcut o oarecare introducere destul de lunguță pentru emisiunea din seara aceasta, dar este necesară pentru a înțelege ceea ce se întâmplă. Latura intimă a vieții noastre are foarte mult de a face cu ceea ce vorbim. Adică nu este totuna să spui, hai draga mea, că nu ți-ai făcut datoria de soție și hai să rezolvăm ceva față de un comportament care începe de dimineață, care începe cu aprecieri, cu complimente la adresa soției, fie că îi dai un telefon, fie că trimiți anumite SMS-uri, într-un fel sau în altul, să poți să-i exprimi dragostea și sentimentele și simpatia pe care o ai față de ea. Altfel decur lucrurile la momentul de intimitate pe care le-ați ales seara, decât atunci când toată ziua nu ai dat niciun telefon, soția foarte a fost a făcut și piața, s-a dus și a luat și copilul de la grădiniță, când ai venit acasă tu vii cu pretenția că atunci efectiv este o negociere seacă, nu este aceeași, nu se pune în aceeași termeni problema și deschiderea pe care o va avea va fi în consecință practic este vital pentru o femeie să fie atinsă întâi în mintea ei ca mai apoi să poți să ajungi la trupul acelei femei Așadar, cuvintele au o foarte mare însemnătate. Ce fel de cuvinte? Prima dată vorbim despre cuvinte de apreciere. Cuvinte prin care putem să-i spunem celuilalt ce simțim pentru el. Apoi, cuvinte care uh, sunt complimente. Să evidențiem, să-i aducem aminte că are anumite caracteristici. De exemplu, că este frumoasă sau că îți place de el, că îți plac anumite părți ale corpului. Uitați-vă, dacă vreți, în Cântarea Cântărilor pasaje care descriu chiar anatomia, să-i spunem așa, formele femeii respective. Practic, nu se face prisosință de nimic. Se vorbește foarte clar și explicit despre lucruri care îi plac lui Solomon la sunamita și lucruri care îi plac sunamitei la Solomon. Învățarea aceasta a limbajului efectiv este o datorie a soțului și a soției. Practic, să știu ce-i face plăcere să audă soției mele. Să știi ce-i face plăcere să audă soțului tău. Și nu doar să știi, ci să folosești aceste cuvinte. Cu siguranță, dacă ești la începutul căsătoriei, poate spui întrebări oare ce îi place să audă, dar uh, sunt aproape convins că dacă ai deja vreo 5-10 ani de căsătorie, deja știi care sunt lucrurile plăcute pe care soția vrea să le audă. Uh, nu spun lucru, din, să faceți din lucrul ăsta ceva care e fals, care e chici, care uh, nu prinde pentru că... Nu e adevărat, este făcut forțat și să înțeleagă soția. Îi spui, draga mea, ce frumoasă ești, deja ea se așteaptă ok, de seară vrea ceva. Nu, eu vorbesc de un mod creativ și permanent de a discuta. Un mod în care sexualitatea este îmbinată cu realitatea și într-un mod în care nu trăim schizoid, adică ne apreciem, ne mângâiem, ne facem complimente cu privire la felul în care arătăm, cu privire la modul în care ne-am simțit extraordinare relațiile intime pe care le-am avut. Lucrul acesta trebuie să facă parte din traiul nostru de zi cu zi. Nu înseamnă că trebuie să stăm într-o excitare permanentă, ci înseamnă că putem să folosim cuvintele pentru a, a crea un cadru armonios între soț și soție, cadru care a, să fie de preferat oricărei alte relații din lume. A, e bine, Cuvintele care trebuie să le rostești va trebui să le depistezi în viața soției tale, a soțului tău, pentru că nu există niște formule standard. Să vă zic eu o anumită expresie, un anumit cuvânt și când îi spuneți lucrul ăla celui drag, celei dragi, efectiv să se topească de emoție. Nu există asemenea cuvinte. Uitați-vă că Solomon îi spune sunamite, îi face niște comparații cu uh, sânii ca doi pui de cerb, ca gem gemenii unei căprioare... Apoi mai găsim gâtul tău este ca turnul lui David. Chestiile astea, dacă le spui soției tale, s-ar putea să nu semne nimic pentru ea. Trebuie să găsești lucrurile care sunt contemporane cu noi, care, sunt, care au ecou în viața soției tale, pentru că nu poți să folosești aceleași cuvinte pe care le folosesc alți bărbați. S-ar putea ca aceeași vorbă la un alt bărbat, la o altă femeie, să prinde și să aibă efecte extraordinar de puternice și în același timp la tine să nu aibă nicio rezonanță. Deci trebuie să-l cunoști pe celălalt ca să știi ce vorbe să folosești. Apoi, a, sunt oameni care spun, ok, nu sunt sigur că au vreo importanță cuvintele pentru ea. A, nu știu dacă sunt femei asupra cărora cuvintele să nu aibă importanță și nici bărbați. Nu știu dacă există asupra cărora cuvintele să nu aibă importanță. Cred că cuvintele pe care le rostim pot fi foarte atrăgătoare pentru femei, la fel cum înfățișarea, este foarte atragă, înfățișarea femeilor este foarte atrăgătoare pentru bărbați. Deci, folosirea cuvintelor într-un mod adecvat le dă bărbaților și vă sfătuiesc soților să meditați puternic la aspectul ăsta, vă dă niște avantaje în aceeași măsură, sau la, la fel de puternice, cum le au femeile prin aspectul pe care îl au ele. Bărbații sunt foarte ispitiți de modul în care arată soțiile și dacă o femeie vrea să îl ispitească, să îl ridice la un anumit grad de excitare, să l pregătească pe soțul ei, îi de ajuns să ia o anumită plânjerie, o anumită chestie, un anumit accesoriu de îmbrăcăminte, să facă anumite, să scoată în evidență anumite părți ale corpului că bărbatul este gata. E bine, de același calibru este arma cuvintelor pentru un bărbat când este vorba să-și seducă soția sa. Apoi, trebuie să găsiți cuvinte creative. Am spus și mai înainte lucrul acesta. Trebuie să fie creative, adică nu faceți lucruri la care nu vă simțiți natural, faceți, lucruri, faceți mai degrabă pași mici la început, să nu dați în ridicol. Pentru că momentul în care dai în ridicol, le dai pe toate pe una. Ai făcut un demers, ai eșuat și a doua oară nu-ți mai arde să mai faci. Uh, și mai este un aspect, uh, știu cuplurile cu care am discutat și soțul spune sau soția, dar îndeosip soții spun, okay, mi se pare o prostie, mi se pare o prostie să folosesc cuvinte, să zic cuvinte de dragoste, pe ce noi mai suntem copii, mai suntem adolescenți, că uh, cum, uh, cum să le mai folosesc, ce rost are. Dragii mei are un rol extraordinar de important. Noi trebuie să ne seducem soția sau soțul uh, câtă vreme vom exista. Pentru că Uh, pentru noi, soția sau soțul este uh, partenerul de viață față de care trebuie să avem, uh, sau în, în direcția căruia trebuie să avem îndreptată toată atenția noastră. Cred că este, de fapt, un fel de infidelitate faptul că toată ziua ne concentrăm să vorbim frumos cu alte persoane, uh, să le vorbim creativ, să le vorbim în așa fel încât să facem o impresie bună să avem anumite avantaje și acasă sau în relația cu soțul sau soția să nu folosim tehnica asta. Cred că, de fapt, văduvim pe cel drag nou de anumite lucruri care trebuie la care el are dreptul. Așa că nu este nicio prostie să folosești o vorbire creativă, să, eu știu, să lași niște bilețele de dragoste, undeva la îndemână să le citească cel drag, să trimiți un SMS în care să-ți exprimi sentimentele sau iubirea, să dai forward la un mail bine scris despre un anumit subiect și să-i spui, uite, cred că lucrul ăsta se potrivește cu tine, să citești iubitei iubitului, soției tale, soțului tău, un pasaj care ți-a plăcut dintr-o carte în care este vorba despre dragoste, despre declarații de dragoste. Efectiv, nu toată lumea este un Shakespeare sau un Solomon, dar nu trebuie să imiți ceva, trebuie să fii natural. Practic, dacă nu ai făcut lucrul acesta până acum, ți se va părea greu. Ți se va părea greu și aproape imposibil. Avantajul este că poți, nu-ți cere nimeni să faci, mai știu ce, acrobații cu cuvintele, poți să începi cu lucruri cu pași mărunți, cu lucruri simple de la niște simple bilețele pe care scrii te iubesc sau ești frumoasă sau mi dragă și pe care le lași unde? În portofelul ei sau în, la calculator unde știi că lucrează ea sau eu știu în buzunarul de la geacă sau mai știu eu unde îți vine în minte să-l pui. Chestii foarte simple, foarte mărunte, dar care aproape garantat vă spun că vor avea un efect extraordinar de puternic Poate la început nu vei observa, dar ulterior cu siguranță se va observa lucrul acesta. Atenție, nu fiți falși. Lucrurile trebuie să, construi, cu, să corespundă cu realitatea. De altfel, în ceea ce privește relațiile intime, comunicarea în, în pat, să-i spunem așa, comunicarea în timpul actelor sexuale este foarte importantă. Faptul că putem să ne exprimăm anumite plăceri, anumite putem să dăm de înțeles celuilalt că ne place ceea ce se întâmplă acolo, îl poate, îi poate da curaj bărbatului să continue în ceea ce a început, adică în mângâierile pe care le-a început, în eu știu, în masajul pe care l a început, în penetrare chiar, să știe că e în regulă. În felul acesta, comunicând, relația sau actul acela intim se desfășoară mult mai fără teamă, mult mai armonios. În același timp, o femeie care este ghidată de cuvintele unui bărbat în timpul relațiilor intime se va simți mult mai frumoasă, se va putea oferi mult mai... mult, se va putea oferi în totalitate bărbatului pentru că știe că acestuia îi place. Are din partea lui un feedback de foarte multe ori, ceea ce se întâmplă în actele intime se limitează la gemete și într-o parte și din alta, sau câteodată mai nimic, se face totul pe silent, pentru că ne-am învățat că scopii copiii în camera de alături și nu trebuie să audă. Ei bine, cred că este bine să mai schimbați câte ceva la capitolul ăsta. Este în regulă și atât, dacă voi vă simțiți bine, este în regulă și atât, dar vreau să vă provoc să puneți la încercare puterea cuvintelor. Poate vă gândiți să vă dau anumite cuvinte, anumite expresii, nu am anumite expresii, cel puțin care sunt ale mele, țin tare la ele, tare la ele și nu le dau, dar gândiți-vă să comunicați, adică să transmiteți celuilalt că este bine, că este în regulă, să-i dați curaj să continue și în felul acesta să poată să vă ofere tot ceea ce are mai bun, tot ceea ce este în stare mai bine să vă ofere. Dacă nu este ceva în regulă, dați-i de înțeles fie prin faptul că puneți mâna pe el sau îl opriți, fie că efectiv să găsiți o metodă de a comunica. Dar cuvintele sunt foarte importante. Cel puțin cuplurile care au dificultăți în a ajunge la orgasm, doamnele, soțiile, le recomand să vorbească foarte mult. Dacă vorbești foarte mult, poți să transmiți celuilalt dacă e bine sau dacă nu e bine. Poți să transmiți celuilalt dacă este în regulă sau nu este în regulă. Și atunci, existând o comunicare foarte bună, celălalt poate să ți împlinească nevoile mai bine. Poate să uh, insiste acolo unde obții plăcere mai mare. Poate să uh, se retragă atunci când uh, lucrurile nu sunt în regulă pentru tine. Uh, este foarte important să comunici ceea ce simți în timpul relațiilor intime, pentru că vorbim despre, uh, la o emisiune de sexualitate maritală. Uh, în felul acesta îți faci bine și ție și partenerului tău și în același timp relației voastre împreună. Uh, nu sunt adeptul relațiilor intime pe silent, pe mut, Măcar în șoaptă se poate vorbi. Cred că mai tare se, poate auzi, se pot auzi gemetele dintr-o cameră alăturată decât vorbirea în șoaptă. Și o vorbire în șoaptă este foarte incitantă și pentru bărbați și pentru femeie. Dacă există spațiu necesar, puteți să vorbiți chiar tare, nu este nicio problemă. Dar cum de obicei avem și copilași prin casă și poate unii din voi mai locuiți și cu uh, părinți, socri și așa mai departe, este de preferat totuși să nu se audă chiar tot, <gântu -i> între ghilimele uh, Folosiți comunicarea într-un mod constructiv, creativ. Arătați-i celuilalt că e ok, că vă place. Exprimați-vă plăcerea pe care o trăiți. Uh, Asigurați-l că e în regulă. Uh, Vorbiți, apreciații părți ale corpului, apreciați uh, felul în care procedează, apreciați sărutările sau uh, îmbrățișările, uh, apreciați săruturile pe care le oferă, fie că e vorba de soț, fie că e vorba de soție, efectiv comunicați și spuneți-vă ceea ce vă place, exteriorizați uh, și uh, îmbinați într-un mod plăcut ceea ce se întâmplă în dormitor. În felul acesta actele intime și pentru bărbați și pentru femei vor deveni mult, mult mai plăcute. Și de lucrul ăsta n-aveți cum să mă credeți decât dacă încercați. Așa că în următoarea voastră împreunare, să spun așa, în următoarea voastră în următorul timp pe care îl veți avea împreună din punctul ăsta de vedere al intimității încercați să folosiți mai mult cuvintele și veți vedea avantajele pe care le aveți. Dumnezeu a pus în noi capacitatea de a vorbi și cred că în relațiile intime, unde este vorba de foarte multă comunicare și este vorba, de fapt, de, fapt, de comuniune, de o comunicare la nivel înalt, folosirea cuvintelor poate, pot, poate avea un avantaj extraordinar de mare și prin folosirea cuvintelor poți să obții o plăcere mult superioară celei pe care o obții fără cuvinte. Așa că lăsați orice ambiție deoparte, lăsați orice am dreptate, n-am dreptate, contradicții și lucruri de genul ăsta și concentrați-vă pe lucrurile plăcute, pozitive pe care le puteți face prin vorbele voastre. Dumnezeu să vă binecuvinteze să folosiți într-un mod înțelept limba, dar pe mine primul. Să ne binecuvinteze pe toți să putem să folosim o resursă extraordinar de mare și importantă pe care o avem la dispoziție. Și în același timp, folosind corect vorbirea, să putem să îl întărim, să-l îmbărbătăm pe celălalt, să-i oferim plăcere, să se răsfrângă și asupra noastră comportamentul ăsta, stilul ăsta de vorbire, să unească și relația celor doi, se răsfrânge și asupra copiilor și asupra mediului în care aceștia trăiesc. Așadar, are o importanță foarte mare cum folosiți vorbele. Până data viitoare, vă sfătuiesc. Și vă rog să vorbiți cât de frumos și cât de plăcut sunteți în stare unul cu celălalt. Dacă nu știți, cântarea cântărilor nu e așa lungă. Să găsește undeva pe la mijlocul Bibliei, deschideți, citiți odată soțul, odată soția și apoi încercați să o citiți împreună. Și veți vedea cum binecuvântările lui Dumnezeu vor curge în continuare asupra voastră. La revedere! Dumnezeu să vă binecuvinteze și nu uitați să vă iubiți și să vorbiți frumos!